От ви його оженіть, отче. З ким? Буцім не знаєте. А піде? Також питання. Люблені в себе, як геро і Леандр. Тільки затаюють любов, так ніби то її мож затаїти. Шагай дійшов до кінця ниви й завернув Дай боже щастя. гукнув йому назустріч Леміш. Спасибі, дай боже і вам, постелився по полі дзвінкий шагаєвий голос. Дійшовши до суголовків, Шагай зняв сівню і поклав на віза. а сам звітався з Лемішем і Семаківським. «Маю честь представити нашого будучого дідича», – жартував Семаківський, показуючи рукою на Шагая. «Я такий дідич, як ви, Рафаель», – відгризся Шагай. Посідали на межі і позакурювали папіроски. «Як же вам господарюється?» – питався Леміш. Зразу тяжкувато, то ноги болять, то крижі, але зате на душі легко Ніколи я не гадав, що так землю люблю Ще більше полюбити її, як буде ваша, завважив Семаківський. Або ж вона чи я, як не наша, спитав Шагай Себто ваша і... Ловив його на слово Семаківський, Я не знав, що ви так далеко зайшли, позвольте ж собі побажати Що ви, товаришу, називаю землю нашою, бо вона дійсно наша, рідна Невже ви не відчуваєте того? Ні, я не хочу бути приписаний до краю, навіть чуттєво. Ні, вже досить тієї залежності. Інші народи розвивають промисел, торгують, будують міста, а ми до суду віку маємо ритися у землі, як кроти. Другі стають горожанами світа, а ми все ще рабами оцього клаптика земної шкаралущі. Шагай поклався Маківському руку на плече – «Хто б вас не знав, то міг би собі погадати, що ви дійсно не любите ні нашої землі, ні народу, ні загалом нічого. Але ми знаємося, як і коні, правда?» Семаківський папірозку від папірозки закурював. «А зі школою ви як?» – спитав нараз. «Поки що вчу. А як напудять, то перестану. Отець Ілецький будує якусь хатину. На ніс мені капати не буде». От щасливий чоловік, – приговорював Семаківський, – ще трохи і вкорінетеся так, що нас навіть ураган не вирве. Але оженитися, то ви вже й нині могли би. І таке оженіться, слово вам даю оженіться. Шагай вдав, що не чує. Чуєте, Шагай? Оженіться. І на вас, вчепилися тієї женячки, як сліпий плота. А чому ви не женитеся, га? Ви такий самий жених, як і я». Семаківський сумно подивився на нього. «Не такий, пане Шагай, далеко не такий, повірте мені». Шагай пригадав собі свою розмову з Семаківським, В часі недуги йому зробилося жаль безталанного маляра. Тримав його руку в своїх долонях і говорив, «Але ви перенесетеся до моєї нової хати, правда? А вже що перенесуть. І будете малювати краєвиди і тутешні типи. А чому б не малювати? І здобудете собі славу» а може й дві, і позбудитися теперішній хандри, як стій, і заживемо собі, як два рідні брати. У трикутнику подружнім, що? Ні-ні, шагай, лишіть ту пісеньку, вона хоч гарна, так що ж, не про мене. От розкажіть нам краще, як справа з Кирикучкою, з виборами нового начальника, тощо. Нема що багато розказувати, погано. О, здивувався Леміш, вже налагоджувалось і нараз погано Кирикучка нову штуку придумав Бунтує проти мене село Що таке? Що кому треба? Одних оббріхує, а других страшить двором, повітом Лихий його знає чим І люди вірять Може й не вірять, але бояться Геть повідпадали від мене Лиш кількох вірних осталось А ви? Я, як бачите, орю і сію Вкорінююся в землю як перед хвилиною сказав товариш Семаківський, «Досі я був полем, а тепер роблюся переєм. «Бажаю вам, щоб були дубом, пане Шагай», Сказав Леміш і кріпко стиснув його руку «Вербі плакучих беріз маємо досить Тепер нам дубів треба, кріпких і здорових дубів» Розвивалися дерева, збіжжа на очах росло Під корчиками пахли темно-сині фіалки Шагай зривався до світа, випивав склянку гарячого молока, закусував шматком разового хліба і біг до свого господарства. Обходив ниви, дивився, чи нема деякої шкоди, а тоді брав сокиру і помагав теслям при роботі. Почував себе молодшим на кілька літ і сильнішим. Фізична праця в купі з селянами ще більше зв'язувала його з ними, і селяни дивилися тепер на Шагая якось інакше, ніж перше – Перше він був хоч бідний, а все-таки пан, а тепер тим самим потом обливався, що й вони, значиться, свій чоловік. Шагай деколи завдавав собі питання, чи не скрив, де він їх, забираючи тих 20 шнурів землі, які вони могли купити, але заспокоював себе гадкою, що це не його земля і що він має таке саме право працювати на ній, як і вони, і так само її любити. А любив він землю не лише тому, що вона родила зерно, але ще більше тією стихійною, по предках-хліборобах, одідичиною любов'ю, котрої ані зрозуміти, ані позбутися не міг. Ніби вона силою дихала на нього, і під впливом того подиху ставав він здоровішим, свіжішим, позбувався непевностей тривоги, почував себе потрібним на світі. Може Симаківський добре казав, що це прив'язання до землі, то наша слабість, бо не можемо відірватися від неї, розвинути промислу і торгівлі, посунути вперед науки і мистецтва, не можемо стати горожанами світу. Всі наші думки зв'язані з селом і з рілею. Для нас місто чуже, і ми замість опанувати його розпливаємося в ньому. Може, правда, його, Семаківського? Та не своя. Хто має нагоду працювати на селі, най працює, бо там є ще багато, дуже багато діла». А піднесемо села, то й по містах нам краще стане. Тут знову нагадувався Шагаєвій висказ Кирикучки, що місто на село війною йде, що машини людям роботу відберуть, і що люди поріжуться колись. Колись. Все може бути колись. А нині треба якнайбільше добра з землі добути і зробити село спосібнішим до боротьби за право до життя. Кирикучка. І Шагай затинав барду в якийсь... Пеньок крутив папірозку і думав, «Кирикучка – це вже не любов до землі, а незаспокоєне бажання загарбати її якнайбільше, хоч би з кривдою других, хоч би з злочином, а разом із тим – це голод влади, бо тільки влада на селі, а значення в місті може йому дати спромогу заспокоювати свої несамовиті бажання». Шагай розумів Кирикучку, але не виправдовував його. Бачив у ньому небезпечного глитая і галапаса суспільного, з котрим хоч не хоче боротися треба. Його думки ножем перетинав голос шкільного дзвінка. Марта дзвонила. Шагай прощався зі сокирниками і біг до школи. На межах корчі чіпалися його одежі. Поле свого господаря не пускало. З кожною дниною тісніше в'язали їх з собою невидимі нитки Ті нитки, що проймають душу таким невисловленим болем, коли їх приходить рвати. Мешканці міста не знають того болю